Y enyu haulukuluumipoiivati wammau soliha I ni vimetamalunaali Enyi mitume ulei vyakula vizuri natendei mema Haika mimi ni mjuzi, wa mnawe Wa مَتَاوَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُون لَقَيَقِينِي هُمْ مَأْوَنُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ فَاتَقَطَعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ lakini walikatiana jambo lao mapande mbalimbali ila kundi likifurahia pawalionayo fadharhum fi basi waache katika ghafla yao kwa muda ayahsabuna annama numidduhum bihim min malin wabanin je kwa vile tunavyowapa mali na watoto Nusariu lahum filkhairat, bella yashurun. Ndiyo tunawahimizia ya kheri, lakini wenyewe wenye, hawatambui. Wenye, wenye. Inna allazina hum min khashyati rabbihim mushfikun. Kuhakika hao ambao kwa kumogopa mula wao mlezi wananyenyekea. Walladhina hum bi ayati rabbihim yuminun Nawali ambao ishara za mola waomlezi wanaziamini Walladhina hum bi rabbihim la yushirikun Nawali ambao mola waomlezi hawa mshirikishi Walَّذ yُؤtونَmaata waquuguum wajilaأَهُ ila رَِّ himroji Na wale ambao wanatoa walichopewa na hali nyyo zao zinaogopa kwa kuwa watarejea kwa mula wao mlezi. Ula ikaysَriaunaَ فيِي الخonyiroti وَهُلَه Masi wote hao ndio wanaukimbilia katika mambo ya kheri na diyo watakautangulia kuyafikia. Wala nukallifu nafsan ila usaha. Wala kitabu yantiku bilhakko. Wahum la yubulemune. Na hatu ilazimishi nafsi ila kwa kadri ya uwezo wake. Na tunacho nacho kitabu kisemacho kweli nau hawatadhulumiwa bal hum fi dhamratin min hadha aamalum hum a'manun min dun dhalikum hum lakini yusao zima ghafilika nahayo wa nawav vitendo vinginevyo wanachovifanya hatta itha akhadhna mutrafihim Hata tutakapu katika azabu, wale waliodekezoa kwa kati katiao, hapo ndipo ya yatika. La tajauru liyaum, innakum minna la leo, hakika nyinyi hamta kanasi wa rkanat ayati tutla alaykum fakunntum ala aqaabikum tanqisun akika zilikuwa aya zangu mkisomewa nani mkirudinyuma juu ya visigino vyenu mustakbirina bihi tahdurun na huku mkitakabara na usiku mkizungumza kwa dharau Afa lam yadda baul kawla amjaaahum maa lam yati abaahumul Jee, yeah, akuifikiri kauli au yamewajia yasiya wafikia baba zao wa zamani Amlam yaarifu rasulahum fahum lahumunkirun Awa hawakumjua mtume wao, ndio maana wanamkataa Am yakuluna bi jinnah Baljaahum ja'ahu bil wa lil haqq karihun sema nasema an wazimu bal amwajiya bil wa wao wanachukia haki wa la yattaba al Hum la fase that is Bel Atenhum Bidikrihim Fehumam Vikrihim or Haki Ngelifuatamatamaniuyao. Basis ingeli haribika mbingu na arvi Na Am tasaluhum khurjan fa kharaj rubbika khayr wa huwa khayrul raziqin au nawamba ujra lakini wa mola wako mlezi bora na yeye ndiye bora wa wana uruzoku. wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim na kwa yakini wewe unawaita kwenye njia iliyonyooka wa in inna... الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون الحقيقه والله واسو يامن اخيرا وانجتنا من جهه هي ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجدو في طغيانهم يعمهون Na laa utungeliwa rehemu na tuko ashida walionayo bila shaka wangeleendelea katika upotofu wao vile vile, wakitanga tanga. Wala adhabi, li wa Na hakika tuliwatia adhabu kali, lakini hawakuelekea kwa mula wao mlezi, wala hawa Hatta itha fatahna alaihin baban za athabin chadidin itha hum fiihi mublisun Paka tulipua mlango wa athabu kali apu ndipua kawa wenye kukata tama Allahu ekbar, Allahu ekbar La ila ila Allah mitume wafikishie watu wao kuleni vyakula vya kila namna vihalali na vizuri nastareheni na shukuruni ne yangu kwa vitendo vyema hakika mimi ni mjuzi wa miyetendo yao na itakulipeni kwayo na tukawaambia watuao. watu wao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 Wapo kati yao waliongoka na wapo waliopotoka ambao wakafuata matamanio yao wakafarikiana kwa sababu hiyo wakawa makundi mbalimbali yenye kufanyana wadui. kila kikundi kinafurahi kwa alionayo kwa kudhania kwa wao tu ndio waliosibu basi ewe Muhammad wachili mbali makafiri na ujinga wao na kukafilika kwao Madam wewe umewisha wanasihi mpaka mwenyezi muungu wa, wa hukumia za baadaye. Hivyo hawamasi wanadhania kwamba pale sisi tunaua wachcha ukistarehe na mali na watoto tuliowapa. Ndio basi sisi tumekuwa rauzinao na kheri zikamamiminilikia mbi mbio na kwa wingi, hao ni kama wanyama hawatambui kwa kuwa hawazitumia akli zao. Mimi si razinao, Na hizi nema ni kuapururia tu kuwa muda. Hakika wale ambao humkofu mwenyezi mungu na humogo pa Na zimejanda ni ya ukofu ya Subhana subhanahu Na wale ambao nazi amini isha wao mlezi ziliomori mwenguni Na zina katika kitabu kilishu Na wale ambao hawamshirikishi mwenyezi mungu na yoyote Na wao ambao wanatoa katika vile anaviwaruzuku Mwenyezi Mungu na wanafanya amali yao na hali wao wana hofu wasifanye taksiri kwa sababu bila shakka wao ni wenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa kufufuliwa na kuhesabiwa hawote ukimbilia na amali zao kuendea kupata khairi na wao ni wenye kutangulia wengineo katika kupata huko Na sisi, hatu mlazimishi nchiyo yote kwa nolo kulifanya Kwa sababu li ndani ya makdara yake Na kila amali katika amali zawaja zimesajiliwa kwetu katika kitabu Na tutawapa habari zake kama zilivyo Na wao hawata thulumiwa kukongeze wa athabu wana kupunguziwa Lakini makafiri kwa sababu wei nadiyao na chukizao Ni wenye kughafilika na kufanya khairi Na kujikali lifu kufanya liweze kanalo, na kuamba kuna isabu ya kuchungua kila kitu. Na mbali na hayo, bado wanavyo bitendo vingine viovu, wanavyo lumunavyo. Na sisi, tunapuapatiliza athabu matagiri wanye kundeka katika zao, hopigia makelele, na wakaya yatika kuomba msada. Basi, tunawambia, msi ya yatike, wala msiombe msada hivi sasa, hamta toka ya athabu yangu. Wal kuyatika kwenu hakufaikito. Hamna udhuru kwani haya sangu zenyepoteemsshwa kwa wahi yei zilikuwa mkisomewa nanyi mkizipuuza kwa mapuza yenye kugeuza halizennu na wala hamkuzi saliki, wala hamkuzifuata kwa vitendo na nyinyi katika mapuza yu mlikuwa mnatakabari, na takabbai namnafaanyia maskara, mkihutaja huu wahi kwa sifa mbaya mnapokutana katika tahnusi sizenu za usiku je hao wenye kupuza wamekuwa wajinga hata hawakuizingatia Qurani wakaijua kwamba hii hakika ni haki au huito wa Muhammad kwao umekuwa ni namna mbali kuliko waliokuja nayo mitume wengine kwa kaumu zilizokuisha tangulia walio ambao baba zao walikuwa wahi Au hawamjui mtume wao Muhammad aliyekulia kati yao katika tabia zake tukufu. Ambazo hazijapata kuwana uongo. Na wao hivi sasa wanaukata utuwa keba thulma na husda. Au wanasema kuwa huyu ni mwenda wazimu. Hasha huyu hakika kawaleti dini ya, ya haki. Na wengi wao wanaichukia haki. kwani hiyo ni kinyume na matamaniwa yao na mapenzi yao. Basi kwa hivyo hawamuamini. Ingeli kuwa haki rafuate matamanio yao fisali ofisari ongelee ni ulimwenguni na hawa za nafsi zingelipambana wenyewe kwenyewe. lakini sisi tumwapelekea Qurani ambayo inawakumbusha haki ambayo inapasa wote wajumui kwenye yake na juu ya hivyo wao wale hayo na naukuwa haki ingelifuata matamanio yao basi zingeliharibika mbingu na ardhi na walio mondani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 Nila mwenendo mwenyezi Mungu unafuatana na watakavyo na wanaoyapendekeza wakafiri mpango usigilibakia katika hali iliyosimamia shani ya mpango wa mbingu na ardhi na wa viumbe vilio yake lakini Mwenyezi Mungu mwenye hikma kuu na uwezo wa kutenda na ujuzi wake lioenea kwa viumbe vyake na hikma yake ikathamini kwa mpango madhubuti Na Qur'ani kusema kwa uwazi ya kwamba mbinguni zina viumbe tufahamu kwanza kwa kuamini hayo kwa jumla ni yaqini tuache tafsiri yake mpaka penda avi Mwenyezi Mungu Subhanahu kuidhihirisha kwa kuambatana na kauli yake tutaonaonyesha ishara zetu angani na katika nafsi zao pili anatuelekeza kwenye utafiti wa kisayansi Kama tunaweza kwani kufikilia hakika hii inatutilia nguvu imani tu. na imani ndio lengo muhimu katika kuelekea kwetu kuonyesha raiso Kwani yewe nabii unawataka ujira kwa huku kufikisha kwako haya hayakuwa hayo kwa kuwa ujira hakika ujira wa Mola wako Mlezi ni bora zaidi kuliko aliona wao na yeye ndiye mbora wa kutoa na hakika wewe wewe Muhammad Hapana shaka yoyote unawaitia dini ambayo yundiyo njia ilionyoka Yanyo kupele kia kofu. Na hakika hao wasiye ya yamini Na halioko huko ya pepo au moto wanaiacha njia ilionyoka inayomhifadhi mpitaji Wakaishika njia ya ubabaishi Na misukosuko na ufizali Na nao tungelewa rehemu Na tukawondoli madhara Waliwatere mkia katika mini yao Na ukame katika mali yao na mfano hayo, Basi hapa na shaka yoyote wangele kafiri. Na wakaendelea katika maasi na nyeuri. Na sisi kwa hakika tuliwapa dhabu kama kwa uwa au kualetia njaa. Na wala hawakumnyenyekea mula wa umblezi. Baluleendelea na jeuri zao na kiburi chao kiasi ya kuondoka tu dhabu wala kupuza kupuuza kwao mpaka pale tunapopatiliza kwa adhabu kali ya njaa au mauaji hapa duniani huwatee na wanababaikana kwa tatama hawayoni njia ya kuvuka